Слушане отвътре. Какво да направиш? Беседа от учителя държа напребщия околотен клас на 8 ноември 1933 г. в София. Отче наш ще прочита 10 глава от посланието към евреите до 32 стих. Всички противоречия в живота проистичат от незнание. Или от една вътрешна тъмнота, която е неестествена и която по някой път обхваща сърцата и умовете на хората, а някой път обхваща и тяхната воля. Както и да се говори, по-мъчно се ходи вечерно време, отколкото денем. Денем по-малко се спъва човек, отколкото нощен. Това са сравнения, аналогии. Даже и когато човек има свой свят, вечерно време пак може да се спъне. Пътя не е ясен. Важното е, че при сегашните условия човек трябва да се учи. И след като е поступил човек в училището, могат да му предскажат успех. Ти можеш да влезеш в училище, но ще свършиш само ако учиш. Могат да ти предскажат, че щом си влязъл в училището, ще го свършиш. Новото предсказание е валидно ако се учиш. Това предсказание подразбира, че ти ще учиш. Ти казваш Аз искам да бъда добър. Можеш да бъдеш добър при известни условия. Ако се учиш, ти питаш Ще стане ли нещо от мене? Ще стане при известни условия. Ако учиш, ако не учиш, ще останеш такъв, какъвто си. Житното зърно, което не е посято, ще остане житно зърно. А което е посято, ще има една придобивка. При всичките мъчнотии, които има, то ще има и придобивка. На някои прилежни ученици им е приятно да им се дават мъчни задачи. А нуния слабите, мързеливичките, не им е приятно. Когато не учиш, на мястото на знанието ще дойде мързелът и ще ти каже: Не ти трябва да се главоболиш, другите ще направят това вместо тебе. Ти, чакай. Бедните хора не стават мързеливи, но богатите. Най-добрите условия, които могат да се дадат на един човек, ако не знае как да ги използва, ще създадат в него мързела и нехайството. Не е, че нехайството е мързел. Мързелът подразбира незнание. Незнание е как човек да използва условията, които са му дадени, за да добие нещо. Две неща трябва да имате като правило. Първо, слушане отвътре. Да слушаш. Съслушане слушане си придобива знание. То е вътрешен процес. И второто, разбиране. То е външният процес на ученика. Ако ти разбираш нещата, ще знаеш как да ги приложиш. Ако слушаш, ще научиш нещо. За да дойде разбирането, ти трябва най-напред да си слушал. В това отношение се казва, че човек не трябва да бъде глух. Това се подразбира вътрешно глух. Ти казваш, нищо не слушам. Тогава нищо не ще възприемеш. А ако много слушаш, много ще възприемеш и много ще разбереш и много ще извършиш. Слушането е най-приятното нещо, което в дадения случай може да имаш. Хубаво е нагладният да му се приказва за яденето. Ред образи има. Той се радва, когато му се казва, че му се е приготвило нещо за ядене, или когато на детето пред Великден, баща му и майка му говорят, че му се приготвляват дрехи. То се радва тогава. А пък разбирането е, когато децата вземат дрехите и ги облекат за Великден. Така знам сега. Слушането подразбира да се съберат вътрешните материали, при които човек може да расте. Прислушането става развитието на човешкия ум. Прислушането човек трябва да внимава. Човек трябва да внимава, понеже има опасни неща. Прислушането има един процес, това, което се предава да го разбереш добре. Понеже ако не го разбереш добре, то при разбирането ще има едно криво положение, при което ти сега ще пострадаш. Например, има знания, които са опасни. Например, ако се наде на човека едно взривно вещество, трябва да му се каже от неговия учител: Бъди внимателен! Да не го тръскаш, понеже ако го тръскаш, може да избухне. По някой път се ражда у вас известно съмнение. Съмнението се ражда при голямата любов. Щом обикнеш някого, ти почваш да се съмняваш в него. Майката от голяма любов към детето си почва да се съмнява, да не му се случи нещо лошо, да не би да се е ударило, да не би да се е изгорило, да не би да го нападнат вълци, като ходи из гората, или да не би да падне от аероплан, ако се качи на такъв. А като не го обича, то нищо не я беспокои. Та лошото в хората... Не е във волята. Състоянието, което смущава духа на човека, идва като едно последствие, което подразбира, че което имаш, можеш да го загубиш. Но трябва да знаеш, че има сигурност. Съмнението и богатството идат при несигурната любов. Те са последствие на една несигурна любов. Да кажем, че аз представя въпроса другояче. Детето е отделено от майката и може да мисли, че тя не го вижда. Но представете си, че ти обичаш ръката си, погледнеш я, но тази ръка е постоянно с тебе. Опасяваш ли се ти за ръката си постоянно, както за детето? Не. Накъдето ходиш и тя ходи с тебе. Не се безпокоиш. Къде е опасността, когато майката се безпокои за детето си? Съзнанието на детето е свързано постоянно с съзнанието на майката, и вследствие на това е и безпокойството на майката за детето. Същото е, когато се откъсне човешкото съзнание от Бога. Когато бащата, майката и детето тръгват за един път, то някой път бащата и майката, като чакат своето дете, най-после тръгват и казват да ни стигне от подире. Някой път ние имаме следната опитност. Някой път вие усещате, че Господ ви е оставил. Вие сте се захласнали някъде и Господ си върви по пътя. И вие трябва да стигнете от подире. Това са все човешки страдания. Ти казваш, от време вярвах а сега вярата ми е по-слаба. Това е една временна обстановка, която трябва да изтълкувате друго яче. Закъснял си по пъти. Прегрешението ти не е голямо. Но закъснял си малко, похапнал си, попинал си, но твоите ближни не са те чакали и са отминали. Ти трябва да ги стигнеш Сега аз ви привеждам този пример За да се освободите от някои беспокойства, Които ще се мъкнат в душите ви Ти казваш Човек е млад, но ще устарее Какво ще придобие човек след като е живял на земята? Ще придобие знание Някой пита какво съм придобила след като съм се родил? Придобил си знание. Ти си бил млад, учил си се, свършил си до пълна зрялост. Остаряваш и умираш. В неприятните работи, които си преживял, знанието, което придобиваш, то е печалбата. То не е нещо материално. Като заминаваш за другия свят, няма да имаш нито една стотинка, нито един косъм. Всичко, което имаш в света, ще го оставиш тук. Какво ще вземеш със себе си? Ще вземеш нещо със себе си, ще имаш една придобивка. Знанието ще носиш със себе си. Да ви дам един пример. Апостол Павел казва Ако ни се разрушат земните домове, имаме домове неракотворни. Да допуснем, че си в една държава и като те изгонят от нея, ти имаш надежда, че ще отидеш в друга държава. След като те изгонят от едно място, ти ще отидеш в по-хубава къща, отколкото тази, в която си обитава. Значи, като отидеш в този свят, ще имаш условия по-добри, отколкото тия, които са на Земята. Преходно е на Земята. Има един друг порядък. Да ви наведа във връзка с това на мисъл. Учените хора казват, че цялото не се дели. Единицата не се дели. Нашата земя не може да се дели. Земята си остава винаги една. Могат да се наплудат наплуд... други земи като нашата земя, но тя ще си остане все една. Но нещата върху нея могат да се размножават. Хората могат да се размножават, но земята си остава една. Върху тази единица земята могат да станат много други явления, но земята ще си остане все една и съща. Тя не може да се разедини. Не може да има две земи, три земи, пет земи и т.н. нататък. Когато ние говорим за единицата, подразбираме това цялото от което нещата стават, но то си остава едно и също. Сега трябва да има нещо във вас, което не се дели. Има неща неделими, които не се деля. В тебе трябва да има една основа, която не се дели. Защото ако тази основа се раздели, ти няма да имаш едно истинско понятие за нещата. Тя е мярката. Под думата единица разбирам същността на нещата. Тя сама остава във всички условия една и съща. Тя е която измерва нещата и явленията. Да трябва да дойдете до нещо неизменяемо във вас. Нека са външни неща, защото те ще се изменят. Вие ще дойдете до неизменяемото. Някой ще каже. Кое е неизменяемото в живота? Самият живот. Ние казваме. Животински живот Какво подразбираме под думите животински живот? По отношение на знанието животните имат повече живот, а по-малко знание. Те имат такива знания, колкото хората. Затова казваме, че техният живот е животински. По какво се отличава животинския живот от човешкия? Има примеси. Животните са много по-жестоки отколкото човек. Човек е жесток, но животните са много по-жестоки от хората. Вие сега казвате. Как може да бъде така животните да бъдат по-жестоки от хората? Неизлюпените змийски яйца са много кротки, а излюпените са много лоши че змийските яйца са кротки, това не показва, че те са свети. Във всяко едно змийско яйце се крие нещо жестоко. И като излюбиш този светия, той става като дявол. Светиите на змийските яйца стават дяволи. Трябва да имате една ясна представа от какво проистича злото в човек? Злото в човека проистича от това, че ти си измътил нещо, което си мислил, че е светия. Ти мислиш, че едно яйце е светия. Искаш да му дадеш живот и да го излюбиш. Но ще излезе една голяма неприятност от твоята постъпка. Ти казваш... Аз съм мислил много добре. Ти си мислил много добре, но си нямал знание. Ти казваш. Трябва да разбираме хората. То е изкуство. Да знаеш как да обичаш човека. Когато човек е гладен, какво добро трябва да му направиш. Можеш да му дадеш една добра дреха, шапка, обуща. Каквото и да му направиш, той всякога ще бъде недоволен от тебе. Той ще каже Аз съм гладен, умирам, а пък той ми донася тези дрехи. Може да му донесеш някой ключ, някоя сладна веришка, някой часовник, но той е все недоволен. Казваш С нищо не мога да му угодя. Той нищо не ти казва но е недоволен. Най-после е ти казва Не ми трябва тия неща, хляб ми трябва. Дай му едно комаче хляб и го остави. Каквито условия да ми даваш, аз няма да използвам благото, което си ми дал, казва той. Ти казваш Аз много го обичам, трепери ми сърцето за него. Много хубаво. Но твоето треперене ще го умори. Ти ще го умориш от големите блага, които му даваш. Има един света, който никога не постъпва така. Вие се съмнявате Бога, но Той всякога отива там, където трябва. Сега Откъде проистича недоволството на човека? Бог е толкова умен, че Той ти дава за дадения случай и ти дава това, което ти трябва. За следващия момент Той ти остава едно желание. Как да го искаш? Пак да искаш да го задоволиш. В дадения момент ти си задоволен, но окото ти е недоволно. Защо не ти дава Бог и за утрешния ден? Ти искаш Той да ти осигури и за утрешния ден. Природата ни осигурява само за един ден. Като ядеш, ти си осигурен. Законе. Щом имаш едно ядене, то всичките последващи яденете ще дойдат. Всяко ядене ще дойде на времето си. Нашето недоволство проистича от факта, че ние искаме да си осигурим. Че щом те обича Бог. Не си ви ти осигурен? Каква по-голяма сигурност искаш? Сигурността не е нещо външно, То е едно вътрешно отношение. Писанието казва. Ние живеем и се движим Бога. А пък при това знание ние се безпокоим. Някой казва, какво ще бъде с мене? Няма да бъде нищо. Друг казва, оголях, че много естествено. Ти облечен ли се роди? Ти гол се роди. Рибите са голи във водата и от после се облякоха животните игите са облечени после им израсна каперата Когато отиваш да се чистиш в спанята трябва да си облечеш трегите, нали? И докато съзнанието си не стане школ, ти не можеш да се очистиш. Адам и Ева бяха голи. Когато беше погрешката им Адам и Ева след като се окаляха, погрешката им беше че не отидоха в банята да се окъпят. Те преди да дойде Господ, можеха да отидат в банята и да се окъпят. Те чакаха Господ да ги види окалени и да ги пита защо са окалени. пък трябваше да отидат в банята да се окъпят, да се вчешат и да се облекат. Те не го направиха това. И понеже Адам и Ева не се лукъпаха в банята, изпадиха ги от рая. Сега законът е всеки има възможност да се лукаля. Укалянето е една възможност. Щом сме на земята, при тези условия може да има лукалване. Когато времето е сухо, няма опасност, но като дойде дъждът, кал тогава има опасност. Та да, При хубавите условия няма опасност да се окаляте, но при дъждовно време ще се окаляте и оттатък ще минете. Ако не знаеш законите, ще се окаляш и тогава ще излезеш из рая навънка. Сега по човешки обяснявам идеята. Всяка една направена погрешка вие трябва да изправите. Трябва да отидете на баня. Нищо повече. И ще платиш на баня джията да те пусне в банята да се умиеш. В турско време една баня струваше 10 стотинки. Ще влезеш, ще платиш 10 стотинки. Сега не зная колко струва 5 лева, 10 лева, 20 лева може би. Кой човек не би дал 20 лева за да го държат на служба? Да го изпадят по-хубаво ли Той получава 3000 лева на месец. Направил една погрешка, трябва да отиде на баня. Много ли са 20 лева за баня? Сега да се повърнем към приложението. Знание трябва. Онзи цигулар, който има своята цигулка, може да има най-добрия учител по музика. Но той трябва да учи. Някой път вие изгубвате доброто поощрение. Вие мислите. Оголяхме. Вие казвате. Молихме се и какво придобихме. Вярвахме и какво придобихме. Знание си придобил. Ти като си пил вода, тая вода е заминала, но водата е оставила нещо в теб. Ял си, но и си добил нещо. Яденето е оставило нещо в тебе. Ти си се окалял и ако не отидеш на бани ще ти изхвърлят навън. Ето защо трябва да се учите. Единственото хубаво нещо е учението. Няма да вземаш предвид, че си се окалял, че не си разположен духом, че боледуваш. Тези неща ще дойдат. Те са общи за всички. Понякога ще видиш, че времето не е хубаво, има вятър, че някои хора се карат и после лекуват раните си, някой човек погребва. Някъде правят панахида, някъде дават огощение за някое новородено дете и прочие. Аз привеждам тези неща, за да си изясни духовния живот. Защото духовният живот не е нещо отвлечено. И ако се говори за духовния живот, работите остават неразбрани. Учителят пише на дъската. Едно нечетно число, две четно, три нечетно, 4 четно, 5 нечетно, 6 четно, седем нечетно, 8 четно, 9 нечетно. Добре. По какво се обличават четните и нечетните числа? Кое е по-хубаво да имаш едно четно число или да имаш едно нечетно число? Когато се жениш, трябва да имаш четно число, а когато раждаш деца, трябва да имаш едно нечетно число, нищо повече. Щастието на човека седи в четните числа, а развитието на човешкия ум седи в нечетните числа. Ти казваш, как ще го разбера това? Разберете го както можете. Когато търсиш да се жениш, щом имаш една жена, работата върви добре. А щом имаш две жени и като дойде трета, ако един мъж има две жени, те ще се скарат. Тогава при жененето трябва да се тури една жена и един мъж, т.е. само в числото две могат да бъдат щастливи. Но тези двамата искат да им дойде още един другар. Детето, което ще им дойде и то ще бъде нечетно число. За да бъде то щастливо, трябва му едно дете. Четно число. Трябва му едно сестриче. Братът и сестрата, това е духовната връзка. Това е духовната женитба. Братът и сестрата, които се раждат в един том, това е женита. Духовно е, когато се ражда едно момче и едно момиче, и ако се раждат все момичета, или ако се раждат само момчета, това е едностранчиво. Та вие искате да знаете какво нещо е духовният живот. Духовният живот има по-чисти и по-финни отношения. По-естествени са тези отношения. Ние взимаме нещата в тяхната чиста форма. Една риба, която живее в чиста вода, например, пастървата, да кажем, има едни качества. А друга риба, която живее в мътна вода, има съвсем други качества. Пъстървата, която живее в чиста вода, е изложена на по-малко болести, отколкото рибата, която живее в мътна вода. Можем да теглим една аналогия. Колкото условията и средата, в които живееме по-чиста, толкова по-здравословна може да бъде средата. Ако вземем сега средата в следния смисъл, нашата мисъл. Колкото хората, между които живеем, са по-добри и по-интелигентни и мислят добре, животът ни ще бъде по-добър, здравето ни ще бъде по-добро. Но когато хората имат постоянни противоречия, то те живеят в една кал и тиня. На мнозина от вас препоръчвам баня. Ти казваш... Аз съм светия. Светиите и другите се напанят да отидат. Светията може да бъде днес най-укаления. И светията трябва да се окъпе. Нищо повече. Ще се къпеш. Ако си грешен, ако си направил престъпление, ще се къпеш. А пък светията два пъти ще се окъпе. Грешникът веднъж ще се окъпе, светията ще се окъпе два пъти, понеже дрехите му бяха чисти, а сега се окаляха. Ти казваш, отцапал съм се. Отцапал си се, какво от това? Ще се укапеш Грешникът не съжалява за своите дрехи, но светията съжалява за чистите си дрехи и казва пак ще се очистия, като се окъпя. Сега искам да ви наведа на една мисъл. Погрешките и лошите мисли и подозренията това са неща външни. Та сега трябва да се получите от тях, за да следва правилно вашия прогрес. Вашите погрешки имат и добра страна. Не съжалявайте за своите погрешки. Те са тор. Не съжалявайте даже и за това, което окапва от вашето дърво. Това дърво ще даде по-добър плод. Това дърво, на което листата му окапват, той един ден ще си образува по-хубава почва. Всичко това, което ви се случва, ако се учите, ще бъде за добро. Имайте търпение. Направили сте една погрешка, не съжалявайте за нея. Радвайте се, че придобивате нещо. Взел си един фалшив тон. Я питай тези, които са се учили, колко погрешки са правили. Онези и младите деца, които се учат да пишат, колко погрешки са правили? Нима, изведнъж са се научили да пишат? Я питайте тези, които са се учили да рисуват, какви погрешки са правили. Вие, възрастните, като рисувате един човек, ще го нарисувате така, че е да не могат да го познаят. Ти ще кажеш Аз го рисувах от натура. Ти от натура си го рисувал, но никой не може да го познае. Какво ти струва рисуването от натура, когато не могат да го познаят? Някой художник е нарисувал някой предмет, обаче той не прилича на нищо. На мен ми дадоха една картина, представляваща Волт с три крак. Аз им държах една лекция. Аз казах на художниците. Това ново изкуство ли е? три крак. Аз им дадох 2000 лева за картината. Единия заден крак го нямаше. Така звам. Този човек, уж разбира от перспектива, Сенки рисувал, а нарисувал три крак. Единят заден крак го турил в сянка. Няма го никакъв. По някой път и духовните хора правят така. Рисуват един въл с три крака. Можете да разисквате върху причините, които са били. Искате да знаете причините, защо Господ е Адам. Единственият човек, който знае защо са изпъдили Адам от рая, това е самия Адам. Викайте Адам и той ще ви каже, че Ева знае това. Викайте Ева, тя ще ви каже истината. Един ден Адам и Ева ще дойдат и ще разправят как направиха погрешката, а пък сега... Има една книга, в която са изложени тези неща. Те може да са верни, а може и да не са верни. Индусите друго яко обясняват грехопадението. Някой път големината и дебелината на предметите ражда големи недоразумения. За пример, Дадеш една малка ябълка на едно дете и то е недоволно. Дадеш му една голяма ябълка и то е доволно. Защо това дете е недоволно, когато му дадеш малката ябълка? Това дете няма истинско знание. Малката ябълка е малка, понеже е в процес на развитие. Някой път Малкото дете е за предпочитане, защото в него има повече дарби и повече заложби. Някой път човек може да е голям, но да няма никакви заложби. Може да се образува приятелство между хората, но ако това приятелство, което се образува, не може да даде един добър резултат, какво може да очакваш? Ако ти следваш 12 години и нищо не можеш да научиш, каква полза има от това? Това е губене на време. Ако ти си религиозен човек, ако си пастир на една видна църква в света и нищо не си придобил, какво се ползваш? Ние живеем в един свят толкова хубав, със слънце, планини, звезди, Какви граматни богатства са това? Казвам. Нищо от това. Гледам слънцето, гледам реката и пак седя в същото положение. Когато гледаш слънцето, ти в дадения случай трябва да приемеш богатствата, които слънцето ти отрежда. Да допуснем, че вие сте болни. Много от вас сте болни. Слънчевата светлина има блага за тебе. Ти си сиромах. Даже твоята сиромашия има връзка за слънцето. Да кажем, че имаш 100 кг лук, арпаджик. Ти си беден човек, но ако си умен, ти знаеш, че тази година ще има благоприятни условия за търговия, за търговия на лук. Килото струва 10 лева. Като посъдиш 100 кило лук, колко килограма можеш да извадиш? Тук има земеделци. От 1 килограм пъчик, колко килограма лук се изважда? Средно 100, а някои пъти 50 килограма. Да кажем, че се добива от 1 кило 100 кг. По 100 лева, Правят 100 хиляди лева. Ето в една година ти спечелваш 100 хиляди лева, а пък ти седиш и казваш Защо ми трябва този лук? Ще го посееш. Сега може да кажете Защо Господ не е създал при тези неудобства? Помнете следното. Това положение, което имате във вашето сърце и във вашата боля, в дадения случай, то е най-доброто, което Бог може да ти даде. В бъдеще няма да бъде това. Но в сегашния случай, то е най-доброто положение, при което може да се намериш. Това положение няма да остане във веки веков такова. Следващия момент може да бъде пак най-доброто и тъй нататък. Но ти се си недоволен. Това е защото не си използвал тези условия, които са ти дадени. Вие сте недоволни от вашите неразбирания. Бъдете доволни от разбиранията си. Да допуснем, че вие сте неразположени, казвате. Нямам любов. Какво подразбираш под думите Нямам любов? Щом нямаш любов, ти вече си болен. Имаш много недоимъци. Те ще те доведат в един крив път и ти ще бъде слаб, няма да свършваш работите си добре. И по този начин на безлюбието, ако вървиш, то целият ти живот ще се глуши. То е все едно, ако храниш един човек с лоша храна, тогава цялото му тяло ще се покубари. И тогава няма да има добри постижения. Ако ние спънем сърцето си и ума си, то какво ще придобием? Не спъвайте сърцето и ума си, не спъвайте волята си. Може да е дошла една мисъл в тебе, която не е твоя. Остави тази мисъл на страна. Може да е дошло едно желание в тебе, което не е твое. Остави го на страна. Може да е дошла в тебе една крива постъпка. Остави и нея на страна. Нищо от това. Не се занимавай с чужди мисли, с чужди желания и с чужди постъпки. Не разрешавай защо става така. Никой не е обяснил това положение. Да кажем, един ден имаш една лоша мисъл. Това го обясняват в окултната наука. Ти прекарваш един страшен ден, прекарваш... Цяло едно съществуване Прекарваш някое свое прераждане, което може да си преживял преди 100, преди 1000 години и ти го прекарваш сега в един ден. А някой път ти си радостен, ти толкова преживяваш един цял живот в един ден. Когато се радваш, това е твоето минало. Когато скърбиш, и то е твоето минало. От твоето минало на страданията и от твоето минало на радостите, ти ще извадиш своето настояще. Ще ги използваш. Фонзи, лошия живот, лошия ден, когато дойдат в теб лошите мисли, веднага ще гледаш да присъздадеш от този ден настоящето. Да присъздадеш нещо хубаво. И тогава можеш да получиш хубава перспектива за бъдещето. Всички лоши събития, всички лоши работи в твоите минали съществувания, ти ги събери. Не ги бъди. пъди. Ноги впрегни на работа. Всички вие трябва да бъдете учени, както съвременните изобретатели. Например, когато хората са впрегнали най-първо водата като работна сила, на животните не е дошло на ум да си направят воденици или вятърни мелници, а човек е впрегнал вятъра на работа. По същия начин човек е впрегнал силата на парата, на електричеството, на по-тънките сили в природата. Също така, и ти трябва да впрегнеш лошите мисли и лошите желания да ти вършат работа. От кълта на греха, направи грънци. Някой ще каже: Може ли така? Може, може. Много хубави грънци стават от кълта на греха. Ще ги туриш в пеща. Грехът ще изкочи навън и ще остане хубавата глина. И ще излезе едно хубаво гърне. Писанието казва Всичко това, което се случва на тия, които обичат Бога, ще бъде за тяхно добро. Не се спирайте на една постъпка на човека. Тя не определя човека. Някой казва: Защо е сгрешила Дам? Не се спъвай върху това. Понеже вие, ако мислите върху това, Господ ще ви постави на изпитание и тогава и ти ще сгрешиш. Ти искаш да знаеш защо са грешила Дам? Да кажем, че една млада мома иска да знае защо е съгрешила Дам. Господ ще й даде обяснение Тя ще се влюби в един млад момък и няма да може да живее с него И тогава Бог ще й каже Защо да не можеш да живее с него, нали го обичаш? Защо Ева съгреши? Но ти сега защо се греши, защо не го обичаш? приял си от забранения плод. Мамата казва, че не го обича. Тя не казва последната истина. Тя не обича този си мъж, понеже обича други го. Какво ще ми разправя? Аз знае нещата. Тя не обича този, а обича другите. И казва, аз искам да живея за Бога, за Бога да живея, а тя си има вече един друг Господ. Тя вече го е намерила. И после в религиозните хора има следното. Една мума може да е в религиозно общество. Влюбила се е тя в някого. Моли се в това общество и после намери друг в друго общество и се премести в него. Ти искаш да знаеш защо Адам се греши. Съгреши, понеже престана да люби Бога. Сега, като ви казвам тези неща, някой от вас може да изтълкува нещата другояче. Целта ми е да ви дам едно разбиране за вътрешния живот. Погрешката, която младата мома или младия момък могат да направят е следната. Младата мома казва Не го обичам. Не го обича, понеже други го обича. И тя мисли, че онзи другия момък има повече. Тя е женена. Какво трябва да се прави? Или момъкът е женен, но не я е обича вече, а друг го обича. Какво трябва да се прави? Той напуща първата си жена и се оженва за втората. Не е лесна работа това да се напусне жената. Има закон. Та да казвам сега, може да пренесеш тези неща от външния свят във вътрешния. Те са преходни неща. Любовта в света е прекудна. Тези работи ти не може да ги обичаш. Ти една ябълка може да обичаш, докато тя съдържа в себе си красота и хранителност. Но когато тя изгние, ти ще я вземеш и ще я хвърлиш. И тогава тази ябълка казва «Защо ме хвърли? Защо не ме обича вече?» Човекът ще й каже «От твоята семка, като поникне ново дърво и даде пак ябълки», пак ще ги обичам. Този закон е. Гдето е текло, пак ще тече. Двама души, които са се обичали, пак ще се обичат. Но време ще мине. Тогава казвам. Не изгнивай. Ти казваш. Хората не ме почитат. Хората не те почитат, защото си усиромашал. Не усиромашавай. ти казваш. Хората не ми обръщат внимание, защото си изветрял. То трябва да се знаят методите. Някой проповедник казва на някого. Не трябваше да грешиш. Или му казва, не трябваше да се подмладиш, но трябва да се знаят методите за това. Това е само негативната страна на живота, а трябва да се знаят методите на положителната страна на живота. Ще се случат тези отрицателни неща. Но никога не е изключена възможността за погрешка. След всяка погрешка ще притърпиш известни страдания. Ще поумнееш и при втората погрешка ще станеш по-добър. След третата погрешка още по-добър ще станеш. И ако направиш погрешка и се изправиш, ще станеш умен и добър. А ако не изправиш погрешките, ще се натъкнеш на противоречията в живота. Да кажем, че ти имаш един син и една дъщеря в къщи, семейството си. Синът ти е третия член на семейството. Какво трябва да направиш, за да го направиш щастлив? Трябва да го ожениш. Женитбата означава следното. Имаш син, трябва да го пратиш на училище. Трябва да създадеш някаква работа за неговия ум, за да прогресира. А ако това дете го оставиш вкъщи и се опасяваш да не му се случи нещо лошо, ти ще му напокостиш. Трябва да му се създаде работа. Да допуснем, че имаш един приятел, какво трябва да направиш? За да запази своето приятелство, никога не трябва да криеш. Никога не трябва да имаш една посторонна мисъл, която да скриваш от приятеля си. Не трябва да има в сърцето ти нещо, което да криеш от него. И той трябва да прави същото. Щом криеш, то се явява вече едно отдалечаване. Аз казах, че човек трябва да бъде послушен. Но послушанието не подразбира робство. Послушанието значи да възприемеш каквото ти каже, да го направиш. Господ ще ти каже слушай какво ще ти каже. И това, което Господ ти каже Приложи го Бог ще те остави свободен да направиш така нещата, както ти си разбрал от слушането И тогава ще дойде външно разбиране Обективното разбиране Но няма какво да се смущавате от това Сега да ви дам едно правило Никога не си сключвайте ръцете, защото тогава си носите своето нещастие в себе си. Такъв човек никога не може да разреши правилно нещата. Трябва да имаш съгласие между всичките си пръсти. Не трябва да имаш раздвояване в религиозния живот, не трябва да имаш раздвояване в знанието, не трябва да имаш раздвояване в практическия живот. Но единство трябва да има всякога в човек. Вместо да сключваш ръцете си, можеш да ги спусне спокойно надолу. Дойде някой да вземе от тебе, ти тогава крастоцваш ръцете си. Не. Тори и пръстите нагоре. Няма нещо което да не се поддава на великия закон на любовта. Действайте с онова, което Бог е вложил в душите ви. Употребявайте го. Не се задоволявайте с чуждото. Вие казвате. Какво ще бъде на онзи свят? На онзи свят ще бъде точно така това, което е и на този свят. Сега. На онзи свят знаят да свират и да пеят знаят. Ти не знаеш нито да пееш, нито да свириш, нито да постъпваш както трябва. Какво трябва да направиш на онзи свят? Или трябва да се запретнеш да учиш, или трябва да се върнеш на земята. Та, за онзи свят трябва да се приготвиш. Онзи свят е за учение. Той не е свят за деца, за хилави, за болни деца. За онзи свят трябват умове, силни умове, чисти деца, които отиват да служат на Бога. Да използват божествените блага, които съществуват. А пък ти мислиш, че като отидеш на онзи свят, ще те посрещнат там и ще има само ядене, пиене, прегръщане... Като отидеш на този свят, като се пробудиш, ще кажеш: Разбрах, че трябва да се учи тук. Ще работя, Господи, където и да ме пратиш, ще ида и ще се уча. Ти, като отидеш на този свят, ще отидеш в школ и ще те облекат с най-хубавите дрехи. Ти ще отидеш на този свят, щом си готов за него. Като се върнеш като блуден син Фонзи Свят и големия брат като дойде, ще се посърди като види разкаялия се блуден син. Но бащата ще му говори. Синко, на тебе ти давам повече, но и брат ти ще дойде на тази трапеза първото нещо сега е да се запретнете и да учите. Вие слушайте сега. Хубаво. Похвалявам ви. Но да дойде разбирането трябва. За следния път пишете върху темата Ползата от изучаването на четните и нечетните числа. Помислете върху тази тема. Ще напишете числата така. 123 отдолу 456 отдолу 789. Сега това са отношения. Ще изучавате тия числа. Като разберете четните и нечетните числа, ще знаете как да поступвате. При закона на любовта, при закона на знанието ще знаете при всеки случай как да постъпвате. Сега аз няма да се спирам върху този въпрос, понеже това е тема за вас. Под думата знание аз разбирам отношението на сърцето към ума. Когато употребявам думата знание, не подразбирам ума и момък, а подразбирам Сърце и ум. Сърцето е младата мума, а умът е младият момък. Под знание разбирам винаги отношение между ума и сърцето. Сега мислете върху тази тема. Добрата молитва. Бесета от държана на 8 ноември 1933 г. в София пред общия окултен клас.